Jó estét kívánok! Rengeteg dalszöveg mondja, hogy ez a legszebb időszaka az évnek. Mikolás, Advent és Karácsony. Ebben a szép hónapban köszöntöm sok szeretettel Önöket a Radgesz Egyetem Rádió stúdiójából. A mikrofonnál a mai műsor szerkesztő műsorvezetője Rozs Ildikó. Ma velem jöttek kislányaim, Bán Nora és Bán Edina is. Ők a gyerek sarok szereplői lesznek majd. Szervusztok! Szia! Hogy vagytok ma? Ja. Hallottam, szerepeltetek a református templom karácsonyi előadásán. Az igaz. Az Igen. igaz. A szokásos bevezetőnben elmondom az elérhetőségeinket. A 88.7 FM-en lehet fogni a rádió hosszán, az interneten adda beírása után, a live-ra kell ráklikkelni. Ha minden igaz, hónaptól a Facebookon ezt az adást is újra lehet hallani. A Facebookon a Radgersz Magyar Rádió nevet viseljük. E-mail címünk magyaróra Először elmondom az eseményeket házunk tájáról, majd a természetes gyógymódokban a fokhagyma, mint szépítésszerről fogok beszélni, aztán kabaré és végül gyerek sarok lesz. Mindeközben sok zene. Mindjárt hallgassunk is meg egyet. Egy bizonyos Rudolf szinetárdóra és Bereczki Zoltán énekel. Hogy ki az a Frankenstein, Eisenstein, Einstein, Einstein? de arról tudsz -e mond, hogy a szuper ki volt? Csúnyátán Anti, csúnyátán ne. Ne Bombi, be, vagy Norbe, oh, nem, nem, nem. Legyen rény, legyen szerénes, így Ó, Egy bizonyos Rudolf a jábor szarva ja, ő! Nagyon fényes orral bíg. Beszélték! Sőt, azt is mondták ról, Hogy már szinte világén? Mint egy stopplápa Az összes többi szarva uh, Neki uh, folyton gumja uh, szól így szegény, szegény Rudolf uh, A tél, szólt a tél, a Rudolf, igen, Rudolf, rát most szükség lesz. Jöjj és a szánom elvezető. Islám az összes jelből, nagyra tartja már most őt. Rudolf a téli polnúr, rökövényes hőség. Talódi hősé vált Rudolf büszke orrát Megcsodálhatunk gyorsan Mivel a pontos mása már optikumban van Rudolf az éjszak hőse Télabóval együtt jár Csak róla szól a címlap S Szivarozik, mert hogy sztár És a tanulság ebből az összesen csak ez Mindkinek korra fényes Egy napon még híres lesz Hogyha hor legyen mindig fényesen Hogyha csőrök van, ápolt gondosan A pedig kormányos, légy látványos Így vársz, híres van Események házunk tájáról a vershangja irodalmi kör szeretettel hív és vár minden karácsonyt váró és énekelni vágyó verskedvelőt a 20. éve megrendezett karácsonyi verses, zenés, énekes műsorára. Címe? Szívesen várt vendég legyen lelkünk messiása. Rendező harkó gyöngyvér. Mint mindig. Várjuk együtt versekkel, énekekkel a karácsonyt. A szépen feldíszített karácsonyfák között a Magyar Örökség Központ Hungarian Heritage Center 300 Somerset Street, New Brunswick. Ez a helyszín. Időpont 2011. December 17-én, szombatod délután 4 óra. A műsor szereplői, az irodalmi kör, apraja nagyja és a közönség. Nagyon szép műsor lesz. Zenei ajándékok. Gorondi Enikő régi magyar karácsonyi népdalokat énekel. Ötvös Valéria református karácsonyi énekekkel örvendeztet meg bennünket. Horváth László hegedül és jó magam is ott leszek. Egyébként a karácsonyfa kiállítás éppen ma nyílik. A magyar oktatás meghívja önt és kedves családját ez egy másik már, passzékon a karácsonyi ünnepségre, amely szintén december 17-én lesz. Kezdés ideje délelőtt fél tíz, azaz 9 óra 30 perc, majd utána 11 óra 30 perckor, azaz fél 12-kor ebéd lesz a helyszínen, a Református Egyház Calvin termében. 220 Force, azaz negyedik utca, Passék, helyfoglalás, mondok egy telefonszámot, 973-896-58-47. Következő hírünk, az idén 19-szer rendezik meg a vigiliát New Brunswick és Könnyéke magyarságával. Az esemény, December 18-án három órakor lesz a megszokott helyen, a Szent László templomban. A cím 215 Summer Street New Brunswick, ha még valaki nem tudta volna. Mindenkit szeretettel várunk, és most zene ismét. A következő zene számunk címe H.S. és udvaros Dorottya énekel. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok. Megjött, és gazdagok, Két nap múlva, december 13-án lesz Luca-névnap, és ehhez egy hagyomány is tartozik. Beszéljünk a Luca-napi szokásokról. Amikor életbe léptették a Gergely naptárt, Luca napja volt az év legrövidebb napja, éjszakája pedig a leghosszabb éjszaka, és mint élt gonosz járó napként tartottak számon. Luca neve a lux, fény, világosság szóból ered. A legenda szerint Lúcia az keresztény időkben élt, fiatal szűzlányként. Édesanyja egyszer nagyon megbetegedett, és együtt mentek segítséget kérni Szent Ágota sírjához. Lúcia ott elaludt, és álmot látott, minek hatására úgy határozott, hogy Jézus menyasszonya lesz. Édesanyja meg is gyógyult, de ennek ellenére sem fogadta el lánya elhatározását. Pogányvőlegényhez akarta adni, s pogánybálványok hódolatára kényszeríteni a lányát. Mivel Lúcia nem tágított, elítélték. Egy másik hagyomány szerint Lúcia a későbbi szent a szempályósok és a vakok védelmezője. A magyar néphitben Luca nem hasonlít a legendabeli Szent Lúciához. Sokkal inkább kísértetszerű, kitalált alak, kinek külseje csúnya öregasszonyé, vagy fehér leples alaké. Szerepe a büntetés és a rontás. Megünteti azt, aki fon, kenyere vagy mos, december 13-án. Kölcsönadni sem volt ajánlott ilyenkor semmit, mert az elvitt dolog boszorkányok kezére kerülhet. A legnevezetesebb népi szokás az úgynevezett luca székének faragása. Ennek a szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő három szárú háromszögből formált csillag volt az alakja. Készítője luca napjától kezdve minden nap faragott rajta egy kicsit, de csak karácsony estéjére volt szabad elkészülnie vele. Ezért eljött el a mondás, lassan készül, mint a luca széke. Arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa felismerje a faru poszorkányait. Ha a széket magával vitte karácsonykor az éjféli misére, ott ráállva nyomban megláthatta azt, mert az illető ilyenkor szarvat hordott. Ám a boszorkányok is meglátták a széken ágaskodott, kit próbáltak elkapni. A menekülőnek az uton hazafelé szüntelenül mákot kellett szórnia, amit a boszorkányoknak kötelességük volt felszedni, és így nem érhették utol. Miután az illető szerencsésen hazaért, a luca széket el kellett égetnie. Elődeink azonban nem érték be ennyivel, hiszen a jövőt és a termékenységét is meg akarták tudni, sőt, befolyásolni is szerették volna azt. Ez volt a lucázás szokása. A fehér lepelbe öltözött lányok ilyenkor házakhoz mentek, ahol általában különböző jókívánságokkal a tyúkok szaporulatára akartak hatni. Máskor ilyenkor a gyerekeket ijesztgették. A legények pedig a lányos házakhoz jártak, és ott ilyen-olyan mondókákat mondtak. A jó egy cserébe pedig tojást kaptak ajándékba. Hm, csak húsvétkor. Hallgassuk meg, hogy hogy meséli el a lucanapi szokásokat Dömötör János fafaragó. Lucanap egyébként egy ilyen hagyományosan boszorkán gonoszok a nap. A Gergely naptár szerint 1582-től a a leghosszabb éjszakának a, a napja volt, most ugye december 21 -e a leghosszabb éjszakának a napja. Ilyenkor kezdtük, kezdték elcsinálni a lucaszékét, illetve egyéb más hagyományok, néphagyományok füződnek el ezen a naphoz, mint például az istálónak, az istáló előterének a mekintése hamuval, illetve az állatoknak a, a védése avval, hogy fokhagymával kenték be a fejüket, illetve fokhagymát dörzsöltek az istáló ajtóhoz. A középkorban népszerűvé váló hagyományhoz számos babona kötődik. Az egyik legnevezetesebb talán lucaszékének elkészítése, meg kilenc fajta fából. Kökény, boróka, kör, tess, som, jávor, akáci, jegenye, fenyő, cser és rózsafából készül. Bár néhány forrás 13 féle fát említ a lucaszék elkészítéséhez, ennyi fajtát manapság már nagyon nehéz fellelni. A szék ma is a hagyományhoz hűen régi eszközökkel készül. Tizenhárom napon keresztül készül, és minden nap, az esti órákban általában ültek oda a kájha és ott farigcsálták ki, milyen szerszáma volt átszekercével, szekercével, bicskával, késsel és a legutolsó napra maradt a az összeállítása, amikor összeállították. Ennek az a lényege ennek a lucaszékének, hogy ez nem tartalmazhatott semmiféle fémet, tehát szegett csavart, ezt a hagyományos faikettel rögzítették össze. A lucaszéket nem őrizhette meg készítője, hiszen a hagyomány szerint karácsonyi jelén el kellett tégetni, és a boszorkányok előzésével kapcsolatban több népjédelm is maradt. Sehol nem lehet fölelni ezt a lucaszékét, mert ugye által hagyományosan, amikor elmentek az éjféli misére, és ott meglátták a boszorkányt hogy el kellett hazaszaladniuk, és ugye maguk mögé mákot kellett hinteni, hogy a boszorkány abban legyen elfoglalva, hogy a mákot szeregeti össze, és hazaérvén a kemencébe vagy a kájhába el kellett ezt a, a széket, illetve még ehhez tartozik hozzá, hogy amikor hazaértek, hogy gyorsan a kúrslukba fokhagymát kellett tömni, a bal ajtószárfába kést szúrni, és a keresztbe kellett tenni a zajt előtt, hogy ne tudja őket követni a gonosz lélek vagy a boszorkány. Luca széket ma már nagyon kevesen készítenek. Dömötör János is első alkalommal látott neki a székfaragásához, melynek készítésekor a hagyományok betartására különös figyelmet szentelt a fafaragó. Most pedig hallgassunk meg egy kórus művet. Jézus életem, erőm, békén. Most áttérünk a természetes gyógymódokra. Szépség ápolás fokhagymával. A foghagyma kedvelt ízesítő zöldség, sokan szeretik és szívesen is fogyasztják, annak ellenére, hogy az étkezés befejezte után némi szájszak keletkezik. De ez ellenésző probléma jótékony hatásaival szemben, melyek kincset érnek. Remek gombaölő, sok vitamin tartalmaz, erős antibakteriális hatású, amelyet ailin és az abból keletkező allicin vegyületek okoznak mindig tanul az ember. Ráadásul az allicinnel végzett kínai kutatások arra engednek következtetni, hogy ráksejt ellenes tulajdonságokkal is rendelkezik. Továbbá remek vérnyomás csökkentő, vírus és baktérium ölő Emésztés segítő, bélfertőtlenítő, bélféregüző, epe és májműködését se elősegítő hatású. Ezek mellett pedig a szépségápolásban is igen hasznos növény. Erről ritkábban szoktunk beszélni, hát itt az ideje. Magyarországon a szemölcs és a körömgomba sajnos népbetegségnek számít. A körömgomba kezelése igen sokáig eltarthat, akár kilenc hónapig is. Ezért a gyógyszerek mellett, vagy akár helyettük próbáljunk ki házi patikákat is, praktikákat is. Az egyik ilyen az ecetből és fokhagymából készített koktél, Melybe áztassuk belelábunkat. lábunkat. Annyi a hogy egy nagyobb vagy két kisebb gerezdet összezúzunk, melyet néhány evőkanál ecettel egy labor vízbe teszünk. Ebbe áztassuk be lábunkat hetente egy alkalommal 30 percre. A lábfürdő mellett naponta töröljük át körmünket zúzott fokhagymás vattával. A zúzott fokhagyma a szemölcs ellen is felveszi a harcot. Lefekvés előtt tegyünk rá foghagymás kötést, majd reggel és este kenjük be olajjal. Kis idő múlva a szemölcs elkezdi feladni a küzdelmet és a bőr újra szép lesz. Sokak, különösen a fiatalok szenvednek pattanásoktól és állandó harcban állnak pórusaikkal is. A fokhagyma erre is megoldást jelent egy kis paradicsom hozzáadásával. Pórus tisztító hatása kiváló, és remekül fertőtleníti a bőrt. Az arcmaszk elkészítéséhez pépesítsünk össze egy paradicsomot, zúzzunk össze egy fog fokhagymát, alaposan keverjük össze, majd vékony rétegben fel, kenjük fel az arcunkra. Nagyon viccesen fogunk kinézni. 20 percig hagyjuk hatni, majd langyos vízzel mossuk le. A vizet finoman itassuk fel bőrünkről, majd jéghideg vizes spricceljük le arcunkat, hogy a pórusok összehúzódjanak. Pattanások esetében zuzzuk, pé, zuzzunk PP2 fokhagymát, és keverjük össze ugyanannyi almaecettel. Egy vatta segítségével vigyük fel a tiszta arcbőrünkre. A fokhagyma gyulladás csökkentő és baktériumölő hatása valamint az almaegyszert PH visszaállító hatása igazi gyógyír a bőrnek. Ennyit a fokhagymáról, mint szépségápolóról, és ismét zene következik. Hallgassuk meg az lgt ha eljönnek az angyalok. I'm hey. Most pedig kabarék következik, amúgykor adósuk maradtam Önöknek a kabaréval, ezért most pótolom. Nagybandó András, csőrepedés. Sok minden történt az utcánban. Elmondom sorjában naplót vezettem róla. Szeptember 8-án kezdődött. Csőrepedés volt az utcánban. Négy napig víz nélkül tengődtünk. Az ígért kocsi sem érkezett meg, csak a levélben közölték, hogy az ígért kocsi nem érkezik meg. Úgy hiányzott a víz, mint egy falatször. Szeptember 12. Végre van víz a lakásunkban. Óriási eső esett. Azóta sem állt el. A feleségem kisztag létére Istenhez pohászkodott, azóta mennydörög és villámlik is. Szeptember 13. Kitartóan esik. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltem el. Vödröt, labort, fazekat éjjeli, nappali, tálakat és tányerokat tettünk a vízesések alá. Olyan a lakás, mint a vasedény, mint a fel. A nagyját megpróbáltuk papír zsebkendőbe de abba hagytuk, hogy kulák listára kerüljük. Szeptember 15. 3.42-kor az éter és a szoba hullámain, befogtam a petőfiadót. Az országos vízjelzőszolgálat tájékoztatóját hallottam. Nagy lakásban hajóút szűkület, Kázló viszonyok a konyhában, hajóbonták és fürdőkádok találkozása tilos. Szeptember 17. Ma űrgeöntés volt. Délután kijött a vízüttől egy űrge, mert fölfedezte, hogy órákot a sirályok és vadludak keringnek fölöttünk. A virág sarkot azonnali hatája a természetvédelmi területén nyilván. Délután megérkeztek az első nyugati vendégek, a sarokba befészkelte magát két tők és réce. Szeptember 19. A környék iskolásainak itt tartják az élő világórát. Valamelyik bestia kiírta az ajtónkra, Kárpát-medence. Szoba közepére leszállt egy gólya, a feleségem azt mondta, ne célozgassanak, neki elege van már az OTP-ből és a gyersből. Szeptember 20 megjelentek a halak is. Délután a beépített szekrényből leesett egy fogas, aztán lerakta az ikráit, és elúszott. 22. Már mindegyik gyerekünk tud úszni, és ezer forint bérleti díjért ide a vasas vízilabda csapata is. A feleségem az ebédet mindig a szoba közepére teszi, s ráúszásra lehet megszerelni. Este felé a fiam az arcát fájlalta, elvittem a sebészetre, de símán kirúgtak. Azt mondták, ő speciál nem foglalkoznak kopoltyúvá. Segéd, aki biztos a horgász lehetett, barátia megveregette a vállam, s azt mondta, dobjam vissza a fiam, még nem méretes. Szeptember 24. Ma kis küldöttség érkezett hozzánk, s vállalták, hogy védnökségük alatt lecsapolják a spájzból a lápot. Benyitottunk, hogy fölmérjük a helyzetet, de a spájz nem volt üres. Egy sárga kis ember ott, illendően köszönt, aztán tovább betette a rist. Szeptember 26 Végre tettek valamit az érdekünkbe Épül a védőgát a ház A feleségemet rajta kaptam egy munkással, aki legény a gáton. Szeptember 27 Az őrület határán vagyunk A rádió éjjel-nappal hendül vízi zenéjét sugároz Abban reménykedünk, hogy magasabb már nem lehet a vízállás Mert elérte az építőanyag anyagára. Október 4 a nagyszobában fölpuposodott a parketta és új sziget született. Ez éppen anyósom születésnapja volt, így tehát róla neveztük el Margit szigetnek, és a kalózok szokásait követve kitűztem rá egy halálfejes bugyom. Október 5, végső elkeseredésünkben föladtunk egy hirdetés. Dunára néző uszodámat elcserélném bármilyen két szoba hal nélkül ide. Azt sem baj, ha víz nincs bevezetve. Október hét. Már tengervízünk is van. A konyhában kidőlt a sótartó. A WC környékéről a felszíre uszott kusztókapitány, aki erős szennyezettséget állapított meg, azt mondta veszélyben a kagyló. Ezentúl nem ülhetünk tétlenül. Október 14. A földűntek az első cápák. A gyerekeket biztonságba helyeztem, s a feleségemet igyekeztem gyakran magára hagyni. Mondtam neki szívecském írjál anyádnak, jöhet aktuálisább át a látogatás. Október 20, Megjött a feleségem édesanyja Déli 12 kör Déli 12 kor Futott az előszobában zátonja Kezében egy csokort isz a virággal Miközben vetkőzött A gyógyszerekkel telt táskája Vízbe esett, hurrá van gyógyvízi Október 24. A szomszédok beírtak az újságnak, hogy én rejtegetem a Lok neszi szörnyet. S kiderült, hogy semmiféle szörnyről nincs szó, csak egyet úszott az anyósnak. November 9. Korán jött a hideg idő, erősen fagy a hűtő felől. Este 16, állatkerti pingvén nálunk politikai menedék. December 10. Teljesen megfagyva befeküdtünk az idegosztályt. Azt mondták, addig nem engednek ki, amíg nem engedünk ki. Istenem, csak vízit ne lenne. December 17. Elég szépen javulunk, annak ellenére, hogy az az őrült orvos egy héten át vizes borogatást adott. December 18. egy kissé visszaestünk. Bejött hozzánk egy díjbeszedő, és azt kérte, fizessük ki az elmaradt vízdíjat. Átadtam neki egy elázott bartókot, de nem fogadtál a manus, azt mondta, hamis, nincs benne a vízjel. December 24. Ma reggel közült a főorvos, hogy rendbe jöttünk, és a Szent Estére hazamehetünk. Kérdezte, hogy hívja e mentőt? Én elhárítottam, köszönjük főorvosú, nem kell, vízibusszal megyünk. December 25. az ünnep gyönyörű volt és nyugodt. Végre megszűnt a beázás. Hó esik. Most pedig ismét karácsonyi... Következik Karácsonyi Angyalok Grilus Vilmos előadásában. Csengő szóra kinyílik majd, s a sok Olyan jó, hogy meggyújtátok, karácsonyi angyalok. Most pedig a gyereksarok következik, szereplői már készen állnak. Ma délben a református templomban, itt New Brunswickban, karácsonyi műsort adtak a vasárnap iskola tanulói. Nagyon szépen sikerült. Nora és Edina is részt vettek, és onnan jöttünk át a rádióba. Milyen szerepetek volt a betlehemi történetben? Nora? Mária voltam a Jézus anyja. Igen, és Edina, te mi voltál? A Betlehemé Csillag Edina most elmondja nekünk Fésűs Éva Álmodik a fenyőfácska című versét Álmodik a fenyőfácska Odakint az erdőn Ragyogó lesz a ruhájá haz az ünnep eljött a hegyre Gyertje láng Dallal várják is örömmel Boldog otthonokban De legszebb álma mégis az Hogy mindenki szívébe költözzék Peszem béke. Nagyon szépen köszönöm. Ezután pedig Nóra eljátsza nekünk a hullapejes teljes hót Cellón. Otthon szabad hozzáénekelni. Nagyon szépen köszönöm, Nóra, mindkét gyereknek nagyon szépen köszönöm, igazán ügyesek voltatok. A mi családunkban, a nagymama és a nagypapa tengeren túlon vannak Magyarországon. Legyen ez egy elképes ajándék minden távoli nagyszülőnek, az unokáktól. És most pedig Kemény Henrikre másfél heteből elhúnyt bábművész emlékének tisztelgünk. alkotásai között vannak Vitéz László, Haka Pessimaki és a Furfangos frigyesmester, a zsebtévéből, tv a 60-as évekből, Böbe Baba a Futrinka utcából, az Elátkozott Malom, az Elásott Kincs, a csodalálda. itt nem szabad énekelni, Gyufa Gyuri Sakmatyi és Süsü a Sárkány. Hm. Ez a felsorolás nem is említi Takács Bálintot. Az akaratos, de tanulékony fiúgyereket. Pedig most az ő történeteiből hallgassunk meg egyet, a Zseb TV-ben hangzott el, aki Móresre tanítja, természetesen Móka Miki, azaz itt éppen Gyabronka József. Szerusztok, gyerekek! A Zseb TV műsora következik. Szervusz, Szia! miért vagy olyan szomorú? A nővérem miatt? Valami baja van a nővérednek. Mindig az a baja, hogy segítsek neki. De hát ez természetes, válintán. Természetes? Fiúnak házi munkát végezni Bevásárló cipelni meg, tányért törögetni meg, lencsét válogatni. Hát én inkább világgá megyek. De válintám a világon mindenütt segítenek a fiúk a házi munkában. Nincs mese. Uf, de van. Egy mesebeli nővér biztosan nem kívánná, hogy segítsenek neki. De, én egyszerűen elsüllyednék szégyelembe, hogyha fiúlészemre rázi munkát kellene végezni. Szóval neked az a kívánságod, hogy egy mesebeli nővéred legyen. Igen, Nikikén. Például, például az a kedves kis piroska. Na. Hát a nagy, meg a piroskat tudok! Persze! Most már tudom! Intézkedem is, tüstét! Csak előbb fordulj el! És takard el a szemed! Jó? Jó! Jó, hogy jössz Éppen a nagymamához megyek! Hogy fog örülni, hogy két unokája látogatja meg Hát Jaj, beteg szegény ugye? Igen, viszek is neki egy kis elemozsiát. Kis elemozsiát, jó nagy kosár ez piroskáb. Hát viszont, eregének húzza akarom. Na de te majd viszed egy darabot. <há> jó? Én, bevásárod lópos arat, fiúlétemre. Miért ne? Miféle öccse az, aki még ennyit sem segít a nővérének? Vagyok. Megint mi nálunk, Bálintkán. Visszazuhantál Meseországból szégyenedben, amiért Piroska bevásárló kosara takasztott oh, a Na. Persze, mert nem Piroskát kellett választanom. Művérebb, de kicsoda. Például hófehérké. <gül> Legyen hát kívánságod szerint. Fordulj el, Takardal a szemed. <gül> jó, jó. De... Neked, Nem sokára hol lesz a héttörpe. Ha Hamarabb készen leszek a terítéssel, ha te eltörölgeted, amit én elmostam. A... Micsoda! csoda? Hogy én törölgesek fiú létemre. Szép is lenne, ha csak elnéznéd, hogy én dolgozom. Hát... Veled együtt most már nyolc törpére fogok főzni mosogatni. Hát legalább törölgetni segíts a hát... Na, de, de... de... Jú... Jú... Jú... vagyok. Hát Ó, megint visszazuhantál bálintkám Meseországból, szégyenedben, amiért Hófehérke törölgető ruhát nyomott a kezedbe. persze, mert nem hófehérkit kellett volna választani nővéremnek. Hát kicsoda! Hát, mint a hát úgy, fordulj el és takard el a szemed. Jó, jó, jó, te. De... Oda, örülök neked, öcsi. Végre lesz egy jó testvérkém is. Nem oh. tudod, ugye, hogy eddig csak gonosz nővéreim voltak. Tudom, tudom. Ők parancsolták meg neked azt is, hogy a hamuból kiválogasd azt a, ezt a rengeteg lencsét. Bizony. Amíg én nem szemelgetem, nem mehetek a válogatás. Ó, te. Na, de most egy-kettőre készen leszek a válogatással. Hiszen a jó testvérkém segíteni fog neked. Ó, oh, de jó. Melyik testvérkét! A feszbálit, mi, én, félúnék emre! Ó, ehhez a fiúk is érhetnek. Egyszerűen egyik szakajtóból a másikba tesszük a lencsét. De nem, de, de nem, de nem, Ez de nem, de, de, de, de, de. Így, jól jól. Hol vagyok? Megint vissza bukfencesztő Bálintkán Meseországból szégyenetben, amiért hamupipőke szakajtót nyomott a kezedbe. Nem őt kellett volna a nővérednek választanod, hanem mondjuk Csipke Rózsikát, Hogy? Hogy is ne? Csipke Rózsikának ott az a róka, meg az az orsó. Mit nem fogna sejmet fodni? Csindér Ilonának meg az egész palota, jémán padlóját segítette fel most Hát a mesében semmi sem lehetetlen. Te, Miki, Minden. akkor én inkább hazamegyem. Hazamész miért? Mert otthon az igazi nővérem most csak a kilicséket fényesíti. Te, nem húsz. akarsz neki segíteni. <gül> Akkor aztán olyan fényes, hogy csillogóra pucoljátok, hogy még a napsugár is hanyat tessék rajta. <gül> a fényesre, én pucoltam tegnap az én kilincsseim. Nézz a szemembe! Jó étere te is szoktál házi munkát végezni. Még pedig büszke. És tud nem tudsz én eszégyen kezdett miatt. De ne azt. Deneám bálint. <gül> Ja. Szervusz Most már lassan elbúcsúzom, bár még van időnk, karácsonyi zenét fogok közvetíteni. De Előtte elbúcsúzom. Remélem, ma is segítettünk egy kicsit a magyar nyelv fennmaradásának. És jól érezték magukat műsorom hallgatása közben. A következő héten Harkó Gyöngyvér és Sohár István várják önöket. Minden kedves hallgatónknak kellemes karácsonyvárást kívánok, legyen békesség mindenütt és igaz szeretet. Végezetül hallgassunk még egy kis karácsonyi zenét, amit említettem, dalok jazz feldolgozásban. Búcsúzik Önöktől, tengeren innen és túl, a mai műsor vezetője, Rózs Ildikó, és kislányai, Bán Edina és Bán Nóra. Visszathalásra. És ők is kellemes ünnepeket kívánnak. Minden jót kívánok mindenkinek, viszont hallásra!